Kapitola devátá i pravil jim. amen pravím vám, že jsou někteří ze stojících tuto, kteříž neokusí smrti a žiju zří království boží přicházející v moci. A po šesti dnech pojal Ježíš Petra Jakuba a Jana i uvedl je nahoru vysokou soukromí sami a proměnil se před nimi. I učiněno je z roucho jeho stkvoucí a bílé velmi jako sní, jež to tak bílého bělič na zemi učinit nemůže kdy uzřeli Eliáše s Mojžíšem a s Ježíšem mluví. A odpověděv Petr, řekl Ježíšovi, mistře, dobré těst nám tuto býti, protože udělejme tři stánky, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden. Nebo nevěděl, co mluví. Byli zajisté přestrašeni. I stál se oblak zastěňující je a přišel hlas z oblaku zkoucí. Tento těst ten syn můj milý, jeho poslouchejte. A hned obřevše se žádného víc neviděli, než samého Ježíše s sebou. A když zestupovali z hory, přikázali jim, aby toto žádnému nevyprávovali, co viděli, než až syn člověka z mrtvých stane. I zachovali tu věc u sebe, tíží se mezi sebou, to by to bylo z mrtvých státí. I otázali se ho z Což to pak zákonníci praví, že Eliáš musí přijíti prvé? On pak odpovědě řekl jim, Eliáš přijde nejprve napraví všechny věci a jakož psáno jest o synu člověka, že musí mnoho trpěti a za nic položen býti. Ale pravím vám, že Eliáš přišel i učinili mu co chtěli, jakož psáno jest o něm. Tedy přišet k učelníkům uzřel zástup veliký okolo nich a zákonníky an se hádají s nimi. A hned zástup uzřel jej, ulekli se. A zběhšel se, přivítali ho. I otázal se zákonníků, co se hádáte spolu. A odpovídaje, je, jeden ze zástupů řekl, mistře, přivedl jsem syna svého k tobě, kterýž má ducha němého. Ten, kdyžkoliv jej pochopí, loncuje jim a on se slíní a skřípí zubami svými a zvládne. Řekl jsem učelníkům tím, aby jej vyvrhli, ale nemohli. A on odpovídaje jemu, řekl, O národe nevěrný. ale dokud s vámi budu a dokud vás trpěti budu, přiveďte je ke mně. I přivedli ho k němu. A se jí uzdřel, hned ním duch lomcoval a padl na zemi, válel se a slinil. I otázal se otce jeho, dávno-li se jemu to stalo? A on řekl, od dětinství. A často jí metal i na oheň, i do vody, aby jej zahubil. Ale můžeš-li co zpomoz nám, vzpytuj se nad námi. A Ježíš řekl jemu, můžeš-li tomu věřití. Všecko je možné věřícímu. A ihned hned zavolav otec mládence toho, co za mi řekl, věřím pane, zpomoz nedověřeme. A už je pak Ježíš, že se zbíhá zástup, přimluvil duchu tomu netistému řekl Duchu a hluchý, já tobě přikazuji vyjdi z něho a nevcházej více do něho. Tedy křiče a velmi mlouncu je vyšel, je učiněn jest jako mrtvý, takže mnozí pravili, že umřel. Ale Ježíš jej za ruku, pozdvihl ho i vstal. A když všel do domu u jeho otázali se ho soukromí. Proč jsme mi ho nemohli vyvrci? Řekl jim, toto pokolení nijakž nemůže vyjít. Jediné skrze modlitbu a půst. A se odtud šli spolu skrze Galilei, ale nechtěl, aby kdo věděl. Nebo učil učedlníky své a pravil jim, že syn člověka dán bude v ruce lidské a zamordují těj, ale zamordován za třetího dne z mrtvých stane. Oni pak nesrozuměli tomu povědění a však se ho otázatí. Je přišel do Kafarnaum a v domě bych otázal se jich, co jste na cestě mezi sebou rozjímali, ale oni mlčeli. Nebo hádali se, byli na cestě mezi sebou, kdo by z nich byl větší. A posadiv se, zavolal dvanácti a dím, chceli první víti budeť ze všech nejposlednější a všech služebníků. A vzav pakolátko, postavil je uprostřední a vzav je na lokty řekl jim, Kdož bykoliv jedno z takových pakolátek přijal ve jménu mém, nepřijímá. A kdož by mne přijal, mém ale toho, kterýž mne poslal. I odpověděl mu Janřka: Mistře, viděli jsme jednoho, a ve jménu tvém ďábly vymítá, kterýž nechodí s námi. I bránili jsme mu, protože se s námi neslučuje. Ježíš pak řekl: Nebráňtež mu. Neboť není žádného, kterýž by divičinil ve jménu mém, aby mohl snadně zle mluvit i o mně. Nebo kdož není proti nám, s námi jest. Kdož bykoli koli zajisté dal vám čiši vody ve jménu mém, protože jste Kristovi, a pravím vám nestratit nikoli odplaty své. A kdož bykoli pohoršil jednoho z těchto maličkých, jeřících ve mne, mnohem by mu lépe bylo, aby byl zavěšen na jeho žerno v Mlínsky, a vržen byl do domoře. A horšila li by tě rukatvá utní. Répe je tobě bez ruému víti do života, nežli ojeruce majícímu víti do pekla, ten oheň neuhasitelný, kdež červ jej neumírá a oheň nehasne. A pakli noha tvá horšila by tě utní, lépe je kulhavému kulhavému do života, nežli objeno majícímu uvrženu víti do pekla, ten oheň neuhasitelný. Dež červ jejich neumírá a oheň nehasne. Pakli by tě oko tvé horšilo, vylupě, lépe tě s tobě jednokému víti do království Božího, nežli obě oči majícímu uvrženou byti do ohně pekalného. Dež červ jejich neumírá a oheň nehasne. Nebo každým ohněm bude solen a všeliká oběť solí bude osolena. Dobrá tě sůl, pakli když sůl bude neslaná čím ji osolíte, mějte sůl sami v sobě a pokoj mějte mezi sebou.